Ребека Ярос. Четверте крило. Розділ сьомий. В інтересах збереження миру в Наварі не більше трьох курсантів, що носять мітки повстання, можуть бути призначені до будь-якого загону, будь-якого квадранта. Кодекс військової академії Безгіат. Додаток 5.2. На додаток до минулорічних змін збір мають мітки до груп по три і більше. Усі тепер розглядаються як акт змови. І таким чином є злочином, який заслуговує на страту. Кодекс військової академії Базгіат, додаток 5.3 Прокляття, пробормотіла я, ударившись великим пальцем ноги об камінь і спіткнулася. Мішлях пролягав по високій траві, що доходила до пояса, що росла повз річки під цитаделю. Красивий повний місяць освітлював дорогу. Зручно, але саме через неї я до смерті спітніла в плащі, який одягла на випадок зустрічі з кимось, хто вирішить прогулятися тут після комендантської години. Річка як обос, несла свої води з гірських вершин. У цей час року її течія була швидка і смертоносною. Річковий потік зривався з крутого урвища вниз у ущелині. Вчора один з кадетів першого курсу впав туди під час відбою та загинув, що не дивно. Наш загін єдиний не зазнав втрат часів парапету, але за безжальних умов нашої академії така ситуація навряд чи зберігалася б довго. Поправивши важку сумку, перекинуту через перев'язь, я наблизилася до річки, що протікала вздовж стародавньої Діброви. Там росла лоза, на якій вже скоро мали дозріти ягоди. Стиглі фіолетові ягоди були терпкими і малоїстівними, але якщо зірвати їх незрілими і висушити, вони можуть стати чудовими зброєю, в арсеналі, який я встигла підготувати до за 9-нічних вилазок. Саме для цього я взяла з собою книгу про отрути. Виклики починаються наступного тижня, і мені потрібні були всі можливі переваги. Побачивши валун, який останні 5 років використовувала як орієнтир, стала рахувати дерева на березі річки. Один, два, три, доки не помітила потрібний мені дуб. Його гілки розкинулися широко і високо, дехто навіть дотягувався до річки. На щастя для мене, на нижню гілку можна було легко забратися, тим більше, що трава під нею була підозріло протоптана. Моє плече пронизливо боліло, коли я вивільняла праву руку з перев'язі і полізла на дерево освітлене місяцем. Однак гострий спалах швидко змінився неприємним ниттям, як це було щовечора, коли Ріанон, Надирала мені дупу на мат, я сподівалася, що завтра Нолон назавжди позбавить мене від набридливої пов'язки. Лоза Фоліна оманливо схожа на плющ, що оббиває стовбур, але я лазила на цей дуб досить часто, щоб зрозуміти, що це саме вона. Просто мені ніколи раніше не доводилося забиратися на цю прокляту штуковину плащі. Він створював безліч незручностей. Тканина чіплялася майже за кожну гілку, але я повільно та неухильно рухалася вперед. Я вже минула широку гілку, на якій раніше проводила годинами за читанням і полізла далі, от лайну. Підошва проїхала корою, і серце завмерло на кілька миттєвостей, поки я намагалася намацати ногами підходящу пору. День це було б набагато простіше, але я не могла ризикувати. Кора боляче дряпала долоні, але я піднімалася все вище. На такій висоті листя на лозі було ледве помітне в плямах місячного світла, що пробивалося крізь крону дерева. Але я посміхнулася, знайшовши саме те, що шукала. Ось і ви. Фіолетові ягоди ще не дозріли і були чудового лавандового кольору. Ідеально, чепившись нігтями в гілку, над собою я постаралася втримати рівновагу на час достатній, щоб витягнути сумки порожню, бульбашку і відкрукувати її зубами. Потім зірвала з лози стільки ягод, скільки потрібно було, щоб заповнити склянку і заткнула пробку назад. З урахуванням грибів, за якими я ходила сьогодні ввечері, та інших зібраних інгредієнтів, у мене тепер був шанс пройти через усі поєдинки наступного місяця. Я майже спустилася з дерева, залишилося лише кілька гілок, але тут помітила рух унизу і зупинилася надії, що це просто олень, але то був не олень. Під покровом дерева ховалися дві фігури в чорних плащах. Мабуть, сьогодні всі обрали саме цей спосіб маскування. Поменша фігура притулилася спиною до найнижчої гілки, зняла каптур, і я побачила наполовину поголену голову з ружевим волоссям, яку я дуже добре знала. І Моджен, член загону вершників що 10 днів тому мало не відірвало мені руку. Міжлунок стиснувся, а нутрощі наче перекинулися. Коли другий вершник, і скинув із себе каптур. Ксаден Рьорсон. От лайно. Нас поділяли 15 фунтів, і ніхто не зміг би перешкодити йому убити мене. Страх стис моє горло і стискав все міцніше, а я вчепилася в найбільшу гілку, подумки прикидаючи, чи варто мені затримати подих, щоб унизу не могли мене почути. Бо я просто впаду з дерева, якщо знепритомнію від нестачі кисню. Вони заговорили, але через рівіння річкового потоку слова до мене не долітали. Полегшення тут же розтиснуло щелепи на моїх грудях. Якщо я не чую, то вони не чують мене. Але варто йому підняти погляд і мене спалять, причому буквально. Хто завадить йому нацькувати на мене його синю кинжалу хвосту? Місячне сяйво, якому я була вдячна кілька хвилин тому, тепер ставало для мене на заваді. Повільно, обережно і дуже тихо я перебралася з плями місячного світла на сусідню гілку і сховалася в тіні. Що він робить тут з імоджен? Вони закохані? Друзі? Це мене абсолютно не хвилювало і все-таки я не могла не поставити запитання, чи не разом вони. Її краса поступалася лише її жорстокості, вони були гідні один одного. Ксаден відвернувся від річки, шукаючи когось поглядом. Почали з'являтися нові вершники, поступово збираючись під деревом. Всі були одягнені в чорні плащі і тиснули одне одному руки під час зустрічі. І кожен з них мав відмітки. Мої очі розширились, я нарахувала майже два десятки людей, тільки третьокурсників і пара кадетів другого курсу, але решта були першокурсниками. Я знала правила, зазначені не мали права збиратися групами понад три особи. Вони чинили злочин, караний смертною карою, просто будучи разом. Очевидно, це були якісь збори, і я відчувала себе кішкою, що чіпляється за гілки дерева, під якими кружляють вовки. Їхня зустріч могла бути абсолютно невинною, вірно? Можливо, вони просто нудьгували за домом, як кадети з провінції Морейн, які по суботам збиралися біля найближчого озера, бо сумували за океаном. Або, можливо, вони мали намір спалити Базгіат вщент і закінчити те, що почали їхні батьки. Я могла сидіти нагорі і ігнорувати їх, але моя бездіяльність, мій страх привели б до загибелі людей, якщо вони задумують щось небезпечне. Було б слушно розповісти про це дайно, але я навіть не чула, про що вони говорять. Чорт! Живіт скрутило, потрібно було підібратися ближче. Залишаючись на протилежному боці стовбура і ховаючись у рятівній тіні, я опустилася, затримуючи подих і пробуючи кожну гілку ногою, перш ніж перенести на неї свою вагу. Їхні голоси все ще заглушала річка, але я чула найгучніший з них, високого темноволосого хлопця з блідою шкірою, чиї плечі були вдвічі ширші, ніж будь-якого з першокурсників. Здається, він був кадетом третього курсу і... Стояв зараз віч на віч із Ксаденом. Ми вже втратили Сазерланда і Луперна, сказав він, але я не змогла розібрати, що йому відповіли. Щоб ясніше розрізняти слова, слід спуститися на дві гілки нижче. Моє серце билось, ніби намагалося вирватися з-під ребер. Я була так близько, що кожен з них міг мене побачити, якби придивився. Ну, окрім Ксадена, бо він стояв до мене спиною. Подобається тобі це чи ні, але нам доведеться триматися разом, якщо хочеш дожити до виписку. Сказала Імоджен. «Один великий стрибок праворуч, і я б могла сповна відплатити за те, що вона зробила з моїм плечем. Я б могла б ударити її ногою по голові. Але своє життя я оцінила вище за помсту, і тому тримала ноги при собі. А якщо дізнаються, що ми зустрічаємось?» Сказала першокуртниця з оливковою шкірою, ковзаючи поглядом по членам зборів. «Ми займалися цим два роки, і ніхто не дізнався», – відповів Ксаден схрестивши руки і притулившись спиною до гілки праворуч від мене. Вони не здогадаються, коли хтось із нас не розповість, а якщо розкажете, я про це дізнаюся. Загроза його тону була очевидна. Як сказав Герік, ми вже втратили двох першокурсників через їхню власну недбалість. У квадрантні вершників на всього 41 людина, і ми не хочемо втрачати нікого з нас. Але це станеться, якщо ми не подбаємо про себе. Обставини завжди проти нас, і повір мені, Будь-який інший наварієць у квадранті шукатиме причини, щоб назвати тебе зрадником або змусити зазнати невдачі. Усі забурмотіли, погоджуючись, і мій подих перехопив від сили переконання в його голосі. Прокляття! Я не хотіла знаходити в саденні Рерсоні нічого гідного захоплення, і все ж він був дратівливо чудовий. Повинна визнати, якби старшокурсники високого звання з моєї провінції було б не начхати, виживуть чи помруть інші його земляки, це було б непогано. «Скільком з вас належить піднести свої дупи на маті і битися там за своє життя?» – запитав Ксаден. У повітря злетіло чотири руки. Я помітила, що скойовджений блондин-першокурсник, що стояв із хрещеними руками в плямі місячного світла, не підняв руку. Він був на голову вищий за більшість інших – Луам Майрі. Його визначили до другого загону хвоста у нашому крилі, і він уже вважався найкращим курсантом цього набору. Ліам практично перебіг парапет і розгромив усіх супротивників у перший день спарингів. Хриново Виявився Ксаден і я б все віддала, щоб побачити вираз його обличчя в той момент. Великий хлопець, Гарік зітхнув. Я навчу їх. Тепер я впізнала його, лідер секції Полум'я у четвертому крилі. Мій безпосередній начальник вище задайна. Ксаден похитав головою. Ти наш найкращий боєць. Це ти наш найкращий боєць. Миттєво заперечив Другокурсник із ексаденом, посміхнувшись. Він був гарний, з жовтувато-коричневою шкірою, голову його вінчало хмара чорних кучерів. На уніформі під його плащем було видно безліч нашивок, а риси обличчя настільки нагадували ексадена, що вони цілком могли бути родичами, може двоюрідними братами. Якщо я правильно пам'ятаю, Фенрі Орсон мав сестру. Прокляття, як звали хлопця? Минули роки, відколи я читала записи, але я зуміла пригадати, що ім'я починається на Б. Можливо, найбрудніший боєць, вигукнула Імоджен. Багато хто засміявся, навіть першокурсники посміхнулися. Ванітель скоріше безжальний, додав Гарік. Всі кивнули, зокрема, Ліам Марі. Гарік наш найкращий боєць, але Імоджен цілком може зрівнятися з ним, і вона набагато терплячіше, зауважив Ксаден. Цікаво, вона не здавалася такою вже терплячою, коли ламала мені руку. Отже, кожен із нас візьме двох учнів. Група із трьох осіб не приверне небажної уваги. «Що вас ще турбує?» «Я не можу в цьому брати участь», – сказав незграбний першокурсник ніякого, зводячи плечі і підводячи тонкі пальці до обличчя. «Що ти маєш на увазі?» – запитав Ксаден різким голосом. «Я не можу брати в цьому участь», – невисокий кадет похитав головою. «Смерть, бій – оце все». Його голос ставав вищим з кожною фазою. Хлопцеві зламали шию прямо у мене на очах у день оцінки. «Я хочу додому. Ти можеш допомогти мені з цим?» Усі голови обернулися до Ксадена. Ні, Ксаден знизу плечима. Ти не виживеш. Краще прийми це зараз і більше не забирай у мене час. Я на силу придушила здивоване зітхання, а деякі інші групи навіть не намагалися стриматися. Який же він? Мудак. Першокурсник виглядав ураженим. Я не могла не співчувати йому. Це було трохи грубо, двоюрідний брат, сказав другокурсник. Трохи схожий на Ксадена. Ксаден підняв брови. Що ти хочеш почути, Боді? Він схилив голову на бік, його голос звучав рівно і спокійно. Я не можу врятувати всіх, особливо тих, хто не хоче працювати, щоб врятувати себе. Блін, ксаден, гарик потер перенісся. Ти, звичайно, знайшов спосіб підбадьорити. Якщо їм потрібні довбані підбадьорливі слова, то ми знаємо, що до дня випуску вони просто не доживуть. Давайте чесно. Я можу взяти вас за руки надавати купу довбаних порожніх обіцянок, що всі впораються, щоб ми спали спокійно, але... На мій досвід правда набагато цінніша. Він повернув головою, і я могла тільки припустити, як він дивиться на панікуючого першокурсника. На війні гинуть люди. І не славною смертю, яку співають барми. Це зламані шиї та падіння з 200-футової висоти. У випаленій землі чи запаху сірки немає нічого романтичного. Це, вказав націлителів, не якась казочка із щарівним кінцем. Це важка, холодна, байдужа реальність. «Не всі з нас повернуться додому у те, що залишилося від наших будинків. І не помиляйтеся, ми вступаємо у війну щоразу, коли ступаємо квадрант». Він трохи подався вперед. «Тож якщо ти не зберешся і не боротимешся за життя, то ні, ти не виживеш». Тільки цвіркуни наважилися порушити тишу. «А тепер розповідайте про проблеми, які я справді зможу вирішити», – сказав Ксаден. «Інструктаж», – тихо сказала першокурсниця, яку я впізнала в обличчя. Її ліжко знаходилося через ряд від наших зріанун. Блін, як же її звати? У нас навчалося дуже багато дівчат, щоб пам'ятати всіх поіменно, але я була впевнена, що вона була у третьому крилі. Справа не в тому, що я не наздоганяю, але інформація. Вона знизила плечима. Це складно, відповіла й Моден, повертаючись, щоб подивитися на Ксадена. Її профіль у місячному світлі був майже невпізнаний. Вона не була схожа на людину, яка мало не відірвала мені руку. Та, і Моджен була жорсткою, навіть порочною. Але коли вона дивилася на Ксадена, пом'якшив її погляд, змінювався і вираз обличчя, і вся її поза. Вона заправила коротке пасмо рожевого волосся за вухо. «Ти вчишся тому, чого тебе вчать?» – сказав Ксаден першокурсниці, його голос став різким. «Бережи те, що знаєш, але професіоналам повторюй те, що тобі кажуть». Мої брови насупились. Що він мав на увазі? Бойовий інструктаж був одним із тих занять, які проводили, які проводили переписувачі, щоб тримати квадрант у курсі всіх незасекречених переміщень військ та лінії битв. Запитували з нас, відповідно, новини про нещодавні події та загальні відомості про те, що відбувалося поблизу лінії фронту. «Хто-небудь ще?» – запитав Ксаден. «Краще запитуйте зараз. Ми не маємо часу стерчати тут усю ніч». І тоді мене осяйло, крім того, що вони зібралися в групу з більш ніж трьох осіб. Тому, що тут відбувається, не було нічого поганого. Вони не будували змови, не планували перевороту, не становили небезпеки. Просто група старших вершників, які консультують першокурсників зі своїх провінцій. Але якщо Дайн дізнається, він буде зобов'язаний повідомити. Коли ми зможемо вбити Вайолет Соренгайл? Запитав хлопець, що стояв позаду. Моя кров перетворилася на кригу. А схвальне ремстування в натовпі викликало в мене напад жаху. Так, саден, солодко протягла імоджен, підводячи на нього блідо зелені очі. Коли ми нарешті зможемо помститися? Він повернувся так, що я могла бачити його профіль і шрам на його обличчі і примружився, дивлячись на імоджен. Я вже казав тобі, що молодша Соренгайл моя, і я розберуся з нею, коли настане час». Він збирався розібратися зі мною? Від обурення мене кинуло в жар, і навіть м'язи трохи відтанули. Я не якась там незручність, з якою можна, схоже, розібратися. Моє недовговічне захоплення Ксадену в цей момент закінчилося. Хіба ти не засвоїла урок, Імоджен? Дорікнув її двоюродний брат Ксадена, що стояв усередині кола. Я чув, а етос змусив тебе весь наступний місяць мити посу за те, що ти використала свою силу на маті. Голова Імоджен повернулася в його бік. Її мати несе відповідальність за страту моєї мами та сестри. Я мала зробити набагато більше, ніж просто зламати її плечі. Її мати несе відповідальність за те, що зломила майже всіх наших батьків, заперечив Гарікс, схрестивши руки на широких грудях. Мати, а не дочка, карати дітей за гріхи батьків – це метод наваріантів, а ми – стіру. Але ж ми загриміли сюди, цю камуру смертників, під виглядом академії через те, що зробили наші батьки багато років тому. Почала імоджен. «Якщо ти не помітила, вона знаходиться в цій камері разом з нами», – заперечив Гарік, «Схоже, її вже спіткала та сама доля, що й нас. Мені здалося, що вони реально сперечаються. Чи слід мене покарати за те, що я дочка Ліліт Соренгайл?» «Не забувайте, що її братом був Бреннан Соренгайл», – додав Ксаден. «У неї стільки ж причин ненавидіти нас, стільки й у нас ненавидіти її». Він багатозначно подивився на імоджен і на першокурсницю, яка запитала. «Я не збираюся повторювати це знову. Вона моя. Чи є хоче посперечатися?» Запанувала тиша. «Добре, тепер повертайтеся до себе. Ідіть по три». Він хитнув головою, і вони повільно розійшлися, йдучи групами. По троє, як він вилів. Ксаден пішов останній. Я зробила повільний вдих. Прокляття, невже все закінчилося добре? Ні. Спочатку я мала переконатися, що він пішов. Я не рухала жодним м'язом, навіть коли мої стегна звело судомою, стискала пальці, рахуючи... До 500 у мій і дихала настільки рівно, настільки це було можливо, щоб заспокоїти удари галопуючого серця. Тільки коли повз землю почали носитися білки і я остаточно переконалася, що залишилася одна, я закінчила спуст дерева, зістрибнувши з висоти останніх 4 футів на траву. Зінхар, мабуть, мав до мене слабкість, тому що я виявилася найщасливішою дівчиною на континенті. Тінь кинулась на мене, і я відкрила рота, щоб закричати, але мене різким ривком притиснули до грудей, і лікоть супротивника опинився на моєму горлі, перекриваючи подих. «Почнеш кричати? Помреш!» – прошепів він, і мій шлунок різко стиснувся, коли замість ліктя біля мого горла виявився гострий кінчик леза кенжала. Я завмерла, я дізналася грубий тон ксадена будь-де. Довбана Соренгайл. Його рука відсмикнула каптур мого плаща. Як ти дізнався? У моєму голосі пролунало відверто обурення. Але це не мало значення. Навіть якщо він збирається вбити мене, я не мала наміру благати про помилування. Дай гадаю, ти відчув запах моїх парфумів? Чи не це завжди? Видає героїню у книжках. Він посміхнувся. Я заклинаю Тіні, але тебе, звичайно ж, видав саме твій парфум. Він опустив ніж і відійшов. Я задихалась. Твоя печатка заклинащі неї? Не дивно, що він так високо, Здійнявся у званні. Владики тіней зустрічаються неймовірно рідко і високо цінуються бою за здатність дезорієнтуватися цілі зграї грифонів, іноді знищували їх незалежно від сили печатки. Що, аєтос не попереджав, щоб ти не залишалася зі мною наодинці в темряві. Його голос пролунав, як шорсткий оксамит, що ковзав по шкірі, і я здригнулася. Потім я витягла свій власний клинок з піхов на стегні і повернулася до оксадена, готова захищатися до останнього вдиху. Ти ніби збирався розібратися зі мною. Післухала чи що, він підняв чорну брову і сховав кенджалу піхви, ніби я не представляла для нього загрози. Що? Тільки ще більше мене розлютило. Тепер мені, можливо, доведеться вбити тебе. В його глузливих очах промайнув лише відблиск правди. «Що за нісенітниця?» «Тоді давай покінчимо з цим». Я оголила ще один кенджал, цього разу витягнула його з-під плаща, де він був прикріплений до ребра і відпустила на пару футів, щоб можна було кинути зброю, якщо він мене не квапив. Ксадин багатозначно подивився на один кенджал, потім на інший зітхнув, схрестивши руки на грудях. «Ця стійка найкраща, на що ти здатна?» «Не дивно, що моджен мало не відірвала тобі руки». «Я небезпечніша, ніж ти думаєш», – сказала я. Та я бачу, у мене прямо коліна затремтіли від страху, куточок його рота розтягнувся у глузливій посмішці. Довбаний засранець. Я підкинула кенджал, спіймала їх за кінчик, а потім кинула повз його голову, по одному з кожного боку. Вони вструмилися в стовбур дерева позаду. Ти промахнулася, він навіть не здригнувся. Ти впевнений? Я потяглася за двома останніми кенджалами. Чому б тобі не зробити пару кроків і не перевірити? В його очах спалахнула цікавість, але наступні секунди зникла, замаскована холодною, насмішливою байдужістю. Кожне з моїх почуттів було насторожне, але тінь навколо мене не рухалася. Коли він зробив крок назад, очі його зустрілися з моїми. Спина ксадена вперлася в дерево, і руки моїх кенджалів зачепили його вуха. Повтори, що я промахнулася, погрозливо сказала я, перехоплюючи метальний кенджал правою рукою завістря. За Чорівно, ти справляєш враження тендітної дівчину, яку легко зламатила насправді ти небезпечна штучка. Чи не так? Він схвально посміхнувся, а тіні в цей час сковзали по стовбуру дуба, набираючи форму пальців. Вони вирвали кинджал з дерева і впустили його прямо в руки Ксадена, який тільки цього чекав. Я різко вдихнула, і мене перехопив подих. Він мав таку силу, що міг прикінчити мене, навіть не повирохнувши пальцем. Він був володарем тіней. Навіть спроба захистити себе від нього була б марною та сміхотливою. Я ненавиділа його красу та смертоносність його здібності. Він рушив до мене, і тіні супроводжували кожен його крок. Він був схожий на один із отруйних квітів у лісах, Сінгісена, на сході, про який я читала, його краса була попередженням, не підходити надто близько, а я, я виразно, виявилася надто близько. Перехопивши кенджал за ручку, я приготувалася до атаки. «Ти б маєш показати цей маленький трюк Джеку Барлоу», – сказав Ксаден, простягуючи руки долонями вгору, віддаючи мені мої кенджали. «Що, вибач? Це прийом?» Це, напевно, хитрощі. Він ступив ще ближче, і я підняла клинок. Моє серце спотикалося, билося рівно, а страх наповнював усе тіло. Тому першокурснику, любителю згортати шиї, який публічно поклявся вбити тебе, уточнив Ксаде. Клинок притулився до його живота, а він, ніби не помічаючи цього, відсмикнув у бік тканину мого плаща і прибрав одне лезо в піху на моєму стегні, потім підтягнув підлогу і зупинився, дивлячись на довгу косу, що спадала на моє плече. Я могла заприсягтися, що на мить він перестав дихати, перш ніж засунув другий кинжал у піхви, прикріплені до моїх ребер. Він, мабуть, двічі подумає, перш ніж задумувати твоє вбивство, якщо ти кинеш йому в голову кілька кинжалів. Це це було дивно. Мабуть, це була якась гра, призначена для того, щоб збити мене з пантелику. А якщо так, то гра він добре, навіть чудово, бо честь убити мене належить тобі. Я кинула виклик. Ти хотів, щоб я померла? Задовго до того, як твій маленький клуб вирішив зустрітися під моїм деревом. Тож, думаю, по думки, ти мене вже практично поховав. Він глянув на кинджал, приставлений до його живота. Ти збираєшся розповісти комусь про мій маленький клуб? Його очі зустрілися з моїми і в його погляді була лише холоднокровна обачність і смерть? Ні, чесно відповіла я, пригнічуючи тремтіння. Чому ні? Він схилив голову на бік, вивчаючи моє обличчя, ніби зустрів якусь аномалію. Дітям офіцерів-зрадників заборонено збиратися у групи понад три. Я в курсі. Я живу в Базгіаті довше ніж ти. Я підняла підборіддя. І ти не збираєшся бігти ні до матусі, і ні до свого дорогого маленького дайна, щоб розповісти їм про наші збори. Він уважно подивився мені в вічі. Мішлунок стиснувся так само, як перед виходом на парапет. Немов тіло знало, що дії, які я роблю зараз, визначають тривалість мого життя. Ти допомагаєш їм. Я не розумію, чому за це треба карати. Це було б несправедливо ні до нього, ні до інших. Чи була їхня маленька зустріч незаконною? Абсолютно. Чи мають вони за це померти? Точно ні. Саме це й сталося б. Розкажи я комусь про те, що бачила. Цих першокурсників стратили б лише за те, що вони попросили про допомогу у навчанні, а старші кадети приєднаються до них лише тому, що допомогли. Я не збираюся нічого нікому розповідати. Він глянув на мене так, ніби намагався просвердлити поглядом навскрізь. І від цього в шкірі голови ніби встромлялися крижані Моя рука зберігала тремтіння, але нерви були на сприйнятті від того, що могло статися в наступні 30 секунд. Він міг вбити мене прямо тут, кинути моє тіло в річку, і ніхто не дізнався б, що я зникла, поки мене не вилип б ближчі затечі. Але я точно не збиралася дозволити йому перекінчити мене, не проливши спочатку його крові. «Цікаво», – лагідно сказав він, – «подивимося, чи дотримаєшся ти свого слова. А якщо дотримаєшся, то я, на жаль, буду винний тобі послугу». Потім він відступив, повернувся і попрямував назад до сходів у скелі, що вела до цитаделі. Стоп, що? Ти не збираєшся зі мною розбиратися? крикнула я йому вслід, а моя брова натурально підскочила від здивування. Не цієї ночі, кинув він через плече. Я посміхнулася. І чого ж ти чекаєш? Якщо ти будеш заздалегідь знати про напад, буде не так весело, відповів він, крокуючи в темряві. А тепер повертайся в ліжко, поки твій командир не зрозумів, що тебе немає, після комендантської години. Що? Я витріщилася йому вслід, ти мій командир. Але він. Уже зник у тіні, залишивши мене саму з собою, як дурну. І я вже ж він навіть не запитав, що в мене в сумці. Посмішка повільно розповзалася по моєму обличчі, коли я засунула руки назад, у перев'язі нарешті змогла полегшено зітхнути, знімаючи навантаження з плеча. Адже тепер я була дурненькою з ягодами фону.